Зніме непосильний тягар з пліч, зі спини, з грудей. Ой, як важко дихати. Як важко дихати. Чому я нічого не бачу? Хто це там? Чорні хустки? Чорні плаття? Олена? Вона плаче. Іра? У неї квіти. Кому квіти? Мені? Васі. Вася помер. Помер. «Не прийде до мене! Ніколи!» «Це я вбила його! Я!» «Сама! Послала на вірну погибель!» «Сама зіштовхнула з такої висоти!» Її підхопили чиїсь руки. Батько, весь тремтячий, змарнілий, з мокрим обличчям, вернув на митість темряви і знову кудись пропав. Тягар, свинцевий тягар, знову здавив з усіх боків до нестерпного фізичного болю. Прибив свідомість, заглушив почуття. Її підвели до труни. Вона схилилася над узголів'ям, поцілувала мертві губи. Усе попливло перед очима. Закрутилося в шаленому танку. впало в безодню. Після дев'ятого дня Василева мати Антоніна Іванівна Зібрала Дмитрикові речі і підручники. Олена допомогла оформити в його школі необхідні виписки. І хлопчик із бабусею Тонею поїхав у село. Це не так, чимало натерпівся. Вона більше не завдасть йому болю. Нехай поки що поживе в бабусі. Ні, вона нікуди не поїде. Залишиться тут. Одна. Не треба її жаліти. Вона не гідна жалю. І ні, вона не заподіє собі лиха, просто не заслуговує на таку легку спокусу. Після того, що зробила, після того, як жила, «Спасибі» не потребує вона допомоги. Віднині вона розраховуватиме тільки на свої сили. Учитиметься жити заново. Колишнього життя більше не буде. І її, колишньої Анжеліки, теж. Вона вмерла разом із ним, з Васею. Вбила спочатку його, а потім, як виявилось, і себе. Розділ сьомий. Справжня весна прийшла, як завжди, враз. Коли одного ранку всі ще вирушили на роботу в куртках, а вдень ходили вже в самих піджаках та светрах і мріяли скинути з себе і ці теплі речі. Навчальний рік наближався до кінця. Олена з головою поринула у передвипускні клопоти, тож додому поверталася пізно. Вечори, незвичайно теплі, світлі, зустрічали її при виході зі школи ніжною зеленю молодого листя, медв'яними пахощами квітучих дерев та боязким, по-дівочому, соромливим чеканням, з яким Олена жила всі останні дні. Кілька кроків зі сходинок ганку, доріжка через двір за шкільну хвіртку, і серце завмирає від тривоги та надії. Чи зустріну? Чи побачу його сьогодні? Чи зможе він прийти? Перші струнки деревця парку, посадженого натомість колишнього пустиря, перша лава, і знайомий до болю серці, до зупинки подиху силует чоловіка, що чекає її тут. пять із зустрічей, коли Володимир допомагав Олені то в радіорубці, то в музеї, відкритому нею в рідній школі, не могли закінчитися просто так. Обоє зрозуміли, що не бачити одне одного вони вже не можуть. Олена зрозуміла це відразу, вже у перший день знайомства – коли лежала ввечері без сну у своєму ліжку та дивилася на сніжинки, що летять за вікном. Володимир усвідомив пізніше, помітивши спочатку лише надзвичайне хвилювання, що відчуває Олена Миколаївна при зустрічі з ним. Трохи розпитав про неї овмешкової вчительки Лариси Васильівни. Дещо випадково довідався від своїх сусідів. Сина, яких Олена врятували колись від дитячої виправної колонії, а ще більше прочитав у її очах. Темні, бездонні, вони з тихим сумом.